Jantziako presondegietan, COVIDaren gatik hartu diren neugiek presoen eta familiaren egoera deia lagia zena oke jagotzen dute. Ego senideek bisita bakots, pertsona bakots, PCG negatibo bat aurkeztu behar dute. Itziak Morenoren lagun batzuek ezin dute joan bera bisitatzera kostua handiegia baita. Bere aita den Felix Morenoren lekukotasuna. Andrea Tabiok, hionetako eh, lehenengo... Azte buruan e, ginen, eta bai biok e, PCR egin behar izan eta duen, eta un, euro bakoatzak. Horein ortebe, teia UVF bertan bera, geratu dan atik. Tordun oso gogorra da, kristal bat ikustea ba, oso gogorra da. Ta bezarkadak eta bera, inguruen eta zeniden bizitak jaso gabe, ba hori be oso gogorra da. Kontuan, e, ezan behar dugu, ze, itiar horrein bakarri da bola. Han razoanen estetiko 80 km/h eta gogorrago eh, egiten dagoen dinoa bisitak eta egoera orrokorrean. Euskal emaztepresoak sakabanatuak dira frantziako kartzeletan. Adibidez saioa santxezek auja ukan behidu, baina sendoa jurado haren bikotekideak ez du aujarekin kasik kontakturik ukan ahal Kontakturik ez dago gaur egun, eta beste gare batean zeuden zen visita bizita bere zioiek, ogo itala, oberroita sortze edo iruro ordukoak, ba gaur egun ez dira existitzen iztitzen, anulatuta dode. Eta ez dute inolako errastasunik ematen ere Ba, bizitak baldintza honetan emateko. Orduan, ba, bueno, urte bete dara magu, e, adibidez aioak eta biok izan dugun kontaktua karra, izan da hospitalean, umea jaio eta biegunetara. Gauhegun pairatzen dituzten kartzeletako neujik gogo horiek kartzelaren beraren logikan kokatzen ditu sendoa juradok. Azkenean kartzelaren errealitatea hori zedela eta COVID-a aitzakia dela baina realitatea te olakoa dela kartzela badago eginda jendea suntziteko batetik langleria suntziteko eta eta zapalduta mantentzeko eta oso beriziki horren aurka altzatzen diren militanteaketi neurri bereziak izaten dutelako incluso hospitalera joateko ba, ba bueno, egoten dira preso politikoak direnean ba segurtasun neurriak direlata eta askotan ba bueno, gertatzen da hau ez da kartzelak edo egorak bestera batean egitea posiblea ezderako, baizik eta, bueno, estatuek erabaki batxukazten dituzte, ez dela kasuala, ez dela kobida, ez dela, ba, bueno, arreziba dagoela tarteko, baizik eta tartean daudenak estatuak direla, eta egiten dutena dela, ba, bueno, militanteak eta pertsonak horbar eh, makurrarasten saiatzea.